רק בעזה, בגת ובאשדוד נשארו. ויקח יהושע את כל הארץ ככל אשר דיבר אדוני אל משה, ויתנה יהושע לנחלה, לישראל כמחלקותם, לשבטיהם, והארץ שקטה ממלחמה.